HƏVARİLƏRİN işləri 22. fəsil Qardaşlar və atalar, İndi mənim özümü müdafiəmə qulaq asın. Paulun onlarla İbranica danışdığını işidəndə daha dərin sükut yarandı. Paul sözünə davam etdi. Mən bir yəhudiyəm. Klikiyanın Tarsus şəhərində doğuldum. Bu Yerisəlim şəhərində isə böyüyüb, Qamliyelin yanında atababalarımızın qanununa bağlı ciddi bir təlim almışam. Hamınızın bugün etdiyi kimi mən də Allah naminə qeyrət çəkirdim. İsa yolunda olanları ölüncəyə qədər təqib edərdim və qadın kişi bilmədən onların əl-qolunu bağlayıb zindana salardım. Mənin dediklərim barədə baş kahim və bütün asaqqallar məclisi də şəhadət eləyə bilər, Hətta mən onlardan Dəməşqdəki soydaşlarımıza yazılmış bir məktub alaraq, oradakı İsa yolunda olanların əl-qolunu bağlayıb cəzalandırmaq üçün Yerusəlimə gətirməyə gedirdim. Mən gün ortaya yaxın yolda Dəməşqə yaxınlaşmaq deyikən, birdən-birə göydən böyük bir ışıq ətrafımda parladı. Mən yerə yıxıldım və eşitdim ki, bir səs mənə belə deyir. Şaul. Şağ ol, niyə məni təqib eləyirsən? Mən soruşdum, Ey ağam, sən kimsən? Səs mənə dedi, Mən sənin təqib etdiyin nazarətli İsa-yam. Yanımdakılar ışığı görsələr də, Mənimlə danışanın səsini eşitmədilər. Mən dedim, Ya Rəbb, mən nə edim? Rəbb mənə dedi, Qalx, dəməşqə git! İcra etməyin üçün təyin edilən hər şey Orada sənə deyiləcək O ışıqın parlaqlığından gözlərim tutuldu Yanımda olanlar əllərimdən tutub Məni dəməşqə apardı Orada Xananya adlı bir mömin kişi var idi Bu adam qanuna əməl eləyir Və o şəhərdə yaşayan yəhudilər arasında Hörmət sahib idi O mənim yanıma gəlib dedi Qardaşım Şağul Qoy gözlərin açılsın. Dərhal gözlərim açıldı və onu gördüm. O mənə dedi, Atababalarımızın Allahı səni seçdi ki, Onun iradəsini biləsən Və salih olanı görüb ağzından bir səs eşiləsən. Çünki görüb eşitdiklərini bütün insanlara yayaraq, Onun üçün şəhadət edəcəksən. İndi nə gözləyirsən? Qalx, Vəftiz ol və onun adını çağıraraq günahlarını yu. Mən Yerusəlimə qayıdıb məbəddə dua etməkdə idim ki, fikrimi bir görüntü apardı və Rəbbi gördüm. O mənə dedi, Tez ol, dərhal Yerusəlimi tərk et, çünki mənim barəmdə etdiyin şəhadəti qəbul eləməyəcəklər. Mən dedim, Ya Rəbb, Bilirlər ki, mən sinəqoqdan sinəqoğa gedərək, sənə iman edənləri həbs eləyir və döyürdüm. Hətta sənin uğrunda şəhid olan Stefanın qanı töküləndə mən də oradaydım. Edilənlərə razı olub, onu öldürənlərin üst geyimlərini qoruyurdum. Rəb də mənə dedi, get, mən səni uzaqlara, başqa millətlərin yanına göndərəcəyəm. Paola, buraya qədər qulaq asanlar, bu sözdən sonra haray salıb dedilər. Belə o Onlar belə haiküyü qopararaq paltarlarını yerləyib haviyyə toz qaldıranda, minbaşı əmr etdi ki, Paolu qalıya salsınlar. Onların niyə belə haiküyü qoparmalarının səbəbini bilmək üçün, onu qamçılatmaqla sorğuya çəkmək istədi onu qamçılatmaq üçün bağlayanda Paul orada dayanan yüzbaşıya dedi. Məhkum olmamış Roma vətəndaşını qamçılatmağa icazəniz varmı? Yüzbaşı bunu eşidən kimi minbaşının yanına gəlib xəbər verərək dedi. Nəyini yəcəksən? Bu adam Roma vətəndaşıdır. Minbaşı Paulun yanına gəlib soruşdu. De görək Roma vətəndaşısan? Paul dedi. Bəli. Minbaşı cavabında Mən nə qədər pula bu vətəndaşlığı əldə eləmişəm, dedi. Paul isə, Amma mən doğulandan Roma vətəndaşıyam. Onu sorquya çəkmək istəyənlər dərhal onun yanından geri çəkildi. Minbaşı, qollarını bağladığı Paulun Roma vətəndaşı olduğunu öyrənərkən qorxdu. Minbaşı ertəsi gün Yahudilərin Paulu nədə itham etdiklərini dəqiq öyrənmək istədi. Ona görə Paulu azad etdi. Minbaşı əmir verdi ki, başçı kahinlərlə bütün ali şura toplansın. Sonra Paulu aşağı indirib onların qarşısına gətirdi.